קוהלת, פרק י. זבובי מוות, יבאיש יביע שמן רוקח, יקר מחכמה מכבוד, שכלות מעט. לב חכם לימינו, ולב כסיל וגם בדרך, כששחל הולך, ליבו חסר, ואמר על הכל, שחל הוא. עם רוח המושלת תעלה עליך, מקומך יניח חטאים גדולים. יש רעה ראיתי תחת השמש, כשגגה שיוצא מלפני השליט. ניתן השכל במרומים רבים, ועשירים בשפל ישבו. ראיתי עבדים על סוסים, ושרים הולכים כעבדים על הארץ. חופר גומץ בו ייפול, ופורץ גדר ישכן ונחש. יעצב בהם, בוקע עצים, יישכן בם. אם כה הברזל, והוא לא פנים קלקל, וחיילים יגבר, ויתרון הכשר חכמה. אם ישוך הנחש, בלו לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. דברי פי חכם, חן, ושפתות קסיל תבלענו. תחילת דברי פי הוא, שכלות. ואחרית פיהו הוללות רעה. והשחל ירבה דברים, לא ידע האדם מה שיהיה, ואשר יהיה מאחריו, מי יגיד לו. עמל הכסילים תיגענו, אשר לא ידע ללכת אל עיר. אי לך ארץ שמלכך נער, ושרייך בבוקר יאכלו. אשרייך ארץ שמלכך בן חורים, ושרייך בעת יאכלו. בגבורה ולא בשתי, בעצלתיים יימח המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. לשחוק עושים לחם, ויין ישמח חיים, והכסף יענה את הכל. גם במדעך מלך אל תקלל, ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר, כי עוף השמיים יוליך את הכל, יגד דבר